Iubire nu va mai fi. Autor Gabi Schuster. Un copil proaspăt ridicat pășește cu talpa piciorului plânsul unui mort. Câte o singură pasăre se așează lângă mine din apă. Marea tăcută nu vede amurgul scurs dintre stele în care fluturii Amuțesc de grija vântului. Iubirea nu va fi decât un strop Din mănăstirea sfântă fără umbre. Scriu de atâtea ori Rostul acestor cuvinte minuscule și șterg. Iubitul ascuns ridică lași pereții din umăr, Fără uși, fără ferestre. Atâta timp cât există o ploaie, n-ar fi unicul drum spre adâncimile lui. Ridicată din noapte, măcar de-aș avea odihna pledului de umbră, uitat, fără remușcări, pradă, luminii. Sufletul logodit îți tace în Lectură Martin.